Arbetarbostad, senare även kallad konstnärshuset, baserat på en sentida verksamhet i byggnaden. Under flottningsepåken bodde här mellan 10 och 20 flottare här i veckorna. Totalt kan det vara uppemot 70 personer som övernattar i manskapsbarackerna här på Vassholmen. Många av dem kan sedan återvända hem under helgerna, på olika håll i Eldalen. På 1930-talet är det ungefär 3000 man som arbetar med flottningen i hela Eldalen, varav ungefär 250 arbetar på Vassholmen. Jobbet är ett säsongsarbete under sommarhalvåret. Man jobbar i två skift, 12 timmar på dagen respektive 12 timmar på natten.